«Брасай оружіє! Всім оставаться на містах, іначе ми відкроємо огонь із пушек», – репетував Циганчук, наче він командував артилерійською батареєю. Оте тарі стояли і не дихали. Декому спершу здалося, що до них заїхав мандрівний циганський театр. І один рябий, як трясся кирпань у білій баранячій шапці, так і спитав. «Єта що? бродячий цирк?» «Нєт, ета катафалк за тобою приїхав», – сказав Циганчук. У його руці гримнув револьвер, і білий баран злетів із голови рябога. Він мимоволі помацав себе за макітру, дивуючись, що вона лишилася на в'язах. Кому була сказана «оружує надзім», загупали об землю рушниці. Це були ще ті цигани. Окрім кулеметів, вони таки мали і ковальське знаряддя. Один пом'ятий капелюх з обвисними крисами побіг із молотком та зубилом до хлівчика, біля якого на колоді сидів Мирон колонені, які тільки-но повернулися з робіт, а їх було тут ще близько сотні, цього разу виходили не діркою в кулючому дроті, а через браму, біля якої замість стійчиків у червоних погонах стояв веселий вусатий циган і показував револьвером у бік лісом. «Туди, хлопці, біжіть! Туди!» – вигукнув він. «Там вас жде проводир!» Мирон як тільки почалася ця катавасія, здогадався, що атаман Зелений про них не забув. Вони полонені щодня сподівалися на визволення. Але такого циганського зухвальства ніхто не очікував. Стрільці були заскочені партизанською звагою так само, як і табірна охорона. Тому спершу виходили за ворота невпевнено, оглядаючись. Ніби теж думали, що це якась циркова омана. «Та ворушіться ж сонні вимухи!» – підганяв їх вусатий циган. «Чи мені замість револьвера взяти гарапника?» Тільки відійшовши далі від брами, полонені кидали ноги на плечі і бігли до лісу. За ними вставала курява, як з-під кінських копит. Нетерплячий коваль наказав Миронові – висадити ноги на колоду і так орудував важким молотком та зубилом, що з Миронових очей сипалися іскри, як із того заліза, по якому клипав Коваленко. Металеві пута, підстрибуючи за кожним ударом, терлися об синьо-багряні пруги на ногах і, здавалося, діставали до кісток. Нарешті Коваль зняв залізя. Мирон звільнився на ноги та, ступивши крок, похитнувся. Він розучився не лише бігати, а й ходити по людському. Коваль ухопив Мирона під руку, теж наче обценьками, і повів як безпомічного каліку до ближньої кибитки. Тут підсадив його і сердито заштовхав у халабуду, де Мирон опинився поміж двох кулеметників у пом'ятих капелюхах з обвислими крисами. Нахабный и в край заразумелый цыганчук у русецкованной киреи звернулся до некинцев с прощальным словом. «Оставайтесь здоровы и благодарю за внимание, господа хорошие», — Піднесено сказал він. «Я дарю вам жизнь. Но если кто-нибудь вздумает нас преследовать, передайте ему, что вон в том лесочке, Куда мы сейчас направимся, стоит целая дивизия бандита зеленого. А теперь разрешите откланяться. Нахаба, помахавши бомбою, скочив у кибитку, і погонеч ляснув по конях. Обидві халабуди, грузнучи колесами в піску, поколивали в бік лісу. Скибитки, яка їхала позаду, стриміла зелена шия Максима. Чорним холодним оком кулемет дивився на осиротілий дарницький табір, аж поки він не розтанув у сотінках ранньої осінньої ночі. Розділ тринадцятий. Буде нам з тобою що згадати, еге сказав циганчук до Мирона, коли кибитка вже мчала польовою дорогою. Обидві халабуди відразу за лісом повернули в бік Дніпра, а стріляційне тяги подалися гусаком за провідниками в напрямку Трипілля. «Буде», – сказав Мирон, «бігме буде». Він ще там, на подвір'ї табору, коли соколина око налилося теплом, упізнав цього найкрасивішого та найзухвалішого в світі циганчука із синьо-сірими очима. Мирон давно задушив би його в обіймах, якби не цигани, що сиділи з ними в халабуді. Двоє при кулеметах, один за погонича, ще й четвертий – Миронів коваль – ускочив до їхнього екіпажу, наче це йому була не кибитка, а рукавичка, яка могла вмістити – і кабана, і клана, і ведмедя на бредя. У халабуді було зовсім темно, бо й на дворі вже залягла густа темрява, ніде, ні зірочки. Але ніч видалася на диво тиха і тепла. Восени це якраз буває тоді, коли низькі хмари закривають холодну безодню неба. Темна захмарена нічка була їм на руку. Куваль сказав, що в Баришполі, зноска, так місцеві люди називали Бориспіль. За якихось десять верст від тіля стоїть полк денікінської кінноти, яку можуть кинути їм на вздогін. Ніч годила ще й тим, що в кибиці ніхто не бачив, як зімкнулися дві руки, знайшовши в темряві одна одну. Коваль ще раз пояснив їм, як вийти на хутір Вищенький і знайти діда Чепурного. На хуторі всього чотири хати. Дідова стоїть крайня в садку. Там тільки в нього побачите колодязного журавля з жолобом для худоби. Дідові треба сказати, що вони прийшли від отамана Чорного, шукають переправу на правий берег. Утір вони знайдуть швидко, тут він один стоїть між лугів на пригірку. Через те навесні його не затоплює повінь. Звідси й назва – Вищенький. А стукати в вікно треба так – тук-тук, тук-тук-тук. Коваль постукав зігнутим пальцем об щиток кулемета, показуючи, як треба викликати діда Чапурного. Кбитка зупинилася серед лугів.